סליחה, מה השעה? סליחה, מה השעה? אני לא יודע. אין לי שעון. דינה, את יודעת מה השעה? השעה תשע. כבר תשע? אני צריך ללכת למשרד. באיזו שעה אתה צריך להיות במשרד? בשמונה. ואתה? גם אני. איפה היית אתמול בחמש? בחמש בבוקר? לא, בחמש אחרי הצהריים. אתמול בחמש אחרי הצהריים? אה, הייתי במוזיאון. מתי את הולכת ליוגה? מחר, בשבע בערב.